Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Prošli tjedan bili smo u Vukovaru na seminaru što je potrebno za izgradnju Centra za mlade u Vukovaru. U tom prilikom razgovarali smo i s Anom Žužić, predsjednicom udruge Zoom iz Pula i voditeljicom Centra za mlade Pula. S Anom smo prokomentirali seminar u Vukovaru, ali se i dotakli rada Puskog centra za mlade. U nastavku emisije poslušite kako Ana vidi budućnost centra za mlade u Vukovaru, ali i kakva je situacija sa centrom za mlade u Puli, kakvim se sve problema suočavaju i što planiraju za nastavak rada u ovoj godini kojem poslom ste bili u Ukovaru? Došli smo prezentirati centar za mlade pula, kao primjer dobre prakse. I kako vam se dopalo cijelo ovdje, ovdje, ovdje radionica? Pa mislim da je jako poticajno to što je inicijativu pokrenuo grad i zaklada Friedrich Ebert i mislim da su na taj način zapravo dali mogućnost mladima da iskažu što žele i kako žele da taj centar izgleda i na taj način su zapravo potakli veću participaciju mladih u osmišljenju programa koji su za mlade. I kako ti se čini, da, šta bi se moglo dogoditi od svega toga? Hoće li biti taj centar... Sa i iz ovih zadevoradionice, ovo što su mladi pričali. Pa, postoje dvije mogućnosti. Jedna je da se mladi samo inicijativno potrude da taj projekt uspije i da dobiju neki prostor od grada i da to sve nekako dignu na noge i da sve to profunkcionira kako treba. Međutim, druga solucija je, odnosno drugi scenari koji je mogući to da im grad na kraju nešto što im obeća na kraju i ne... Ne da, Ta, taj prostor zapravo što se i desilo sa Centrom za mlade u Kninu. Evo baš nedavno je u ovaj, 2019. mreža pokrenula projekt Centra za mlade u Kninu, gdje je sa gradnom Kninom dogovoreno da će njih uvodio biti taj da daju prostor za mlade. E, mreža se pobrinula za treninge za mlade i za radionice, za smišljanje programa, a na kraju desilo se to da grad nije dao prostor za mlade. Oni su sad svi motivirani, entuzijastiči, željeli bi nešto raditi, ali nemaju gdje. A nešto slično se dogodilo i u Karlovcu prije nekoliko godina, taj centar je pokrenula ga udruga domaći kao što znamo kasnije i grad sam otvori jedan drugi centar. Kakva je situacija sad u Puli sa vašim centrom koji vi vodite? Pa u Puli je zapravo slična situacija ovom, u Kninu. Stvari u tome što u Puli funkcionira centar samo zbog entuzijazma i motivacije udruga koje to vode. To su dvije udruge iz Pule, Metamedi i Zoom. Ono što je važno naglasiti je da nam i ministarstvo obitelji prekinulo financiranje, znači za sada nas financira samo županija i grad za 20.000 kuna i to na godišnjoj bazi, ali mi smo toliko motivirani da, i entuzijastični da pišemo projekti i financiramo se onda na projektnoj osnovi. Ono što nas muči je prostor koji nam je i dalje neadekvatan, Mislim, veličina prostora je 45 m kvadratnih i mislim kakva je to multifunkcionalni centar za mlade. Mi unutra ne možemo raditi paralelnu neke aktivnosti. Uvijek moramo gledati da je samo jedna aktivnost se događa nakon druge. Grad nema sluha za dodjelu nekih novih prostora. Par puta smo se u par navrata našli sa gradonačelnikom koji nam je to rekao kako on nema čarobni štapić, što god to značilo. Čuli smo da je jedan od objekata za koje je evo bilo prvotno rečeno da je, ne, da je to pre skup, da je pre dobra lokacija da je za neki komercijalni sadržaj ipak je evo sada jedna druga udruga je dobila taj projekt Kad smo došli na sastanak od i župana, ono što nam je rečeno je da im popis nekakvih prostora u centru grada koji bi e, nama eventualno odgovarali za centar sa mlade. Mi smo taj popis napravili i izistirali na, jedno, na jednom od prostora koji nam se nekako najviše sviđao e, da bi nam e, gradonačilnik rekao kako taj prostor pre atraktivan i da je to nešto što će se prvo ponuditi profitnom sektoru. Međutim, saznali smo iz medija da je taj prostor sada dodijeljen nekoj drugoj uđenji. Kakva je situacija sa Rojcom? Rojcom sam kao takav je društveni centar. Imali tamo prostora za tako nešto? Zadnji put kad smo bili u posjet Rojcu, baš je bila grupa iz Karlovca i kroz Rojcom se poveo koordinator centra Rojca i na njihov uopit o tome koliko još prostora ima, rečeno je da je zapravo više manje se popunjeno. Ima možda još par prostora koji su manje kvadrature. Tako da zapravo ni tamo više nema mjesta, ali ni naša prvotna, prva, prva misija je bila da u Rojcu već postoje dva kluba za mlade, odnosno dva kluba mladih, tako da ono što je nama bila ideja kroz centar za mlade da to bude onako otvoreno i dostupno baš za apsolutno sve. I da to nekako bude smješteno u centru grada gdje je veliki dotok ljudi, gdje su srednje škole, gdje je fakultet. Tako da može više ljudi cirkulirati kroz taj centar i da, bude, ovaj, i da bude veća kvadratura, odnosno da bude multifunkcionalni, da bude prostori gdje će se sastajci, posebno prostori za treninge, posebno internet klub, ono baš jedan ono, prostor od najmanje 200 metra. Znači da, definitivno ovih 45 kvadrata ne zadovoljava, a niti lokacija samog grojca. Sad recimo vi se nalazite u Kanglerovoj, samoj gradskoj jezgri, kako se tamo odaziv korisnika? Pa korisnici nam dolaze zato što smo stvarno blizu svih škola, srednjih i blizu smo fakulteta. Tako da kad kodim nešto da treba, oni, to im je nekako najfrekventnije, najbliže im Međutim, problem je opet, mislim ne bi rekao baš da je problem lokacija, nego je nekako opet je, ne, neadekvatna lokacija iz razloga što je u Puli stari grad jako zapušten. E, tako da mi imamo e, puno problema sa lagom i sa kanalizacijom to je više manje uvijek sve zaštopano pa onda svako toliko nam moramo i e, sređivati e, kanalizaciju, a osim toga opasan je kvart, tamo žive svakakvi ljudi koji se bave svakakvim poslovima tako da je već počelo biti malo opasno. A s druge strane, opet ono, jedna od najfrekventnijih ulica u Puli, u sami centar. Kako je preko ljeta, recimo, kad horde turista navale u Istru, pa tako i u Pulu? Da, ljeti je veća buka, naravno što dovodi do dekoncentracije, ali mi smo se nekako organizirali posloda, sve aktivnosti koje se događaju dešavaju se do petog, odnosno šestog mjeseca i onda na jesen. Znači, manje aktivnosti se dešava u Vrijeme ljeta, zašto? Zato što u Rojcu baš djeluje e, masu udruga koje e, rade ljetne programe, ljetne festivalske programe. Tako da se na tim festivalima nude ne samo zabava, nego i edukativne aktivnosti, informativne aktivnosti. Tako da vjerujem da u centru nekakvi treningzi, radionice, seminari, konferencije nisu toliko nužne ko što su nužnije za vrijeme Prepozime Pula mrv grad kao što Plažani tvrde. A s druge strane ostatak Hrvatske govori da je Pula jedan od najatraktivnijih gradova što se tiče ove nezavisne scene, udruga i opće to nekako van institucionalne priče. Da, ja se ne bih složila s time da je pula mrtv grad. Mislim da se u Puli i preko zime nudi e, masu e, dobrih programa, od kulturnih, od edukativnih, svakakvih programa se nude. Međutim, e, bitno je da ta informacija dođe do što e, veće kruga ljudi, I da, jer ljudi stvarno imaju izbora. Ti, vi, u Pulu kad dođeš, ti svaki dan možeš odabrati bar tri mjeste na koje možeš izaći. Tako da se ja ne slažem s tim ljudima koji kažu da je Pula mrtvi grad. Mislim, to su možda ljudi koji ne znaju što bi točno u životu, ne znaju na što, što bi točno popratili, pa onda kažu da nema ništa. Ako, ne, ako čovjek točno zna, ako čovjek jako dobro zna što želi i što ga zanima, taj će sigurno u Puli pronaći nekakvu zanimaciju za sebe. Što se konkretno sada događa ovoga, evo preko zime, prvi mjesec je, no duše je sad već iza nas, Šta konkretno bi se moglo evo izdvojiti iz ponude... Klub Meta Media i Monte Paradizo su otvoreni e, trenutno konstantno tako da e, imali su nekakve radionice e, met labela e, bila je konkretno u klubu Meta Media, a isto tako imate slušao one razne e, koje se dešavaju petkom i subotom na čet. E, koje su isto u Monte Paradizu i Meta Media. Plus jemo to još klub Uljanik koji je recimo malo komercijalniji. Tako. tako je ta, da to što se tiče nekakve e, zabavne po Tijekom 12. mjeseca je sajan knjiga koji je vrkonski kulturni dobađaj u Tuli. U Centru za mlade su samodljene neke edukativne aktivnosti tijekom uh, prosinca. Uh, sad u uh, uh, sjećnju uh, krećemo dalje sa našim medijskim projektima, tako da uh, novinarski tim i federenci koji rade po su krenuli su normalno raditi od 15. prvog dalje. dalje. Čeredovitimamo sastanke, radimo radio emisiju, pišemo magazin. Možeš još malo o aktivnostima u centru u nam, da, za mlade. U Sadu 2010. u dvije tisuće deset. imate u planu da evo, već smo kažem, krenuli smo sa sastancima Novinarskog tima Info Terenci. E, prvog drugog krećemo sa emitiranjem e, novih radijskih emisija na nezavisnoj stanici mir. U četvrtom mjesecu planiramo izati još jedan broj magazina za mlade triska. E, sada konkretno pokrenuli smo u deset mjesecu prošle godine koaliciju za vijeće mlade Istarske županije tako da trenutno koalicija koja je na nivou u Županiji održava i sastanke u Centru za mlade, gdje planiraju kako osnovati novu udrugu, a to zapravo mrežu udruga mladih i za mlade, kako bi potakli razvoj lokalne politike za mlade. Nakon toga kreće projekt koji se naziva Podrška zajednicu prevenciji ovisnosti, gdje ćemo također imati radionice za mlade, ali imat ćemo i nekakve stručne sastanke sa roditeljima vezano za prevenciju ovisnosti i poticanje aktivizma mladih. Rekli da ste dosta uh, aktivni što se uh, može zaključiti iz ovoga uh, na, na polju nezavisnih uh, medija. Prošle godine ste imali taj projekt uh, vezano kod stanice mir internetskog radija. Pa evo koliko si ti sad zadovoljna sa cijelim tim uh, projektom nakon evo, ovih prvih godinu dana. A, moram reći da su stvarno uh, da je bilo jako veliki odaziv mladih za radio uh, novinarske radionice, da, da, novinarske vištine i nezavisni mediji. E, moram priznati da je nekako e, još uvijek to njima najinteresantnije područje. To je nešto što uvijek kad dođu u Centar za mlade, prvo što pitaju da ih zanima, ili prvo, prvo što se žele uključiti je izrada e, rad na radioemisiji, odnosno rad na magazin. To je nekako e, ono s čime ih najviše privlačimo, ali kasnije ih pokušavamo zadržavati i, i aktivno uključiti i u e, ostale aktivnosti udruge. A zbog Bojela, je to tako da je baš najviše je baš... zanima taj medijski rad? Naravno da većina njih koji dođu, njima je nekakav san ili nekakva ideja da će se u budućnosti baviti televizijskim poslom najviše. Oni krenu u to. Ono što nama važno je, važno da im ojačemo nekakva ona osnovna znanja njihova, kako raditi nekakav prilog, kako raditi intervju, ali kasnije nam je isto tako važno da oni vidite zapravo koje vrijednosti mi želimo promovirati kroz, na, kroz našu radio emisiju. Oni onda ako shvate da im se taj način ili te teme koje mi želimo obrađiva, obrađivati ne sviđaju, mi im uvijek ostavimo ipak mogućnost da oni unutar emisije koja traje pola sat ili sat vremena, 10 ili 15 minuta ipak imaju mogućnost raditi one teme koje njih ipak najviše zanimaju. Bilo to da li se radi o nekakvim bendovima, da li se radi o nekakvim mainstream vrijednostima, nije uopće važno. Važno je da oni rade i da proizvode nekakvu informaciju ili, ne, ili nekakv medijski sadržaj. Tako dakle, da nama, naravno da nama je cilj uh, obrađivati ove nekakve uh, nezavisne teme, odnosno neprofitne teme, što rade u udruge, koje vrijednosti uh, promoviruju, što se zalaže, zašto je bitno da mladi sudjeluju da, da, da rade. Uh, većina emisije bavi se takvim nekim stvarima i uh, dajmo im priliku da oni sudjeluju u tim stvarima. Međutim ipak im ostavljamo mogućnost da 10-15 minuta rade ono što ih ipak najviše zanima. Tako da smo tu nekako uspeli dobiti uspili smo se zapravo dogovoriti s našim onerskim timom, Ok, da vi radite ono što vas zanima, ali morate obrađivati neke teme uh, koje, uh, na kojima mi insistiramo kao u druga ciljnom društva. Oh, see, you, your Mad EP. EP. Leos, heos, Eu, eu, come on! Eu. Koliko vam je slušanost uh, internetskog rada? Nama nije važno koliko, je, uh, koliko smo slušani, nego je važno da uh, proizvodimo i da produciramo nekakve medijske sadržaje. Kako to onda dolazi, rekla si sada da znači, proizvode sadržaje do nekih uh, slušatelja, korisnika, krajnjih, a nije vam važno koliko ljudi to sluša. Da, ono što je nama važno je da... Uh, uh, Potencijalni konzumenti, nekih medici, da, konzumenti nekakvih medijskih sadržaja, a to su u konkretnom slučaju mladi, ne postoje, nisu konzumenti nego konzumenti koji uh, proizvode nešto. Da nauče sami proizvoditi nekakav medijski sadržaj i da to uh, stavljaju na, na, na nezavisnu interne stanicu mir. Nije toliko važno slušanost, nego je važno da, da oni sami počinu proizvoditi nešto. A znači kao neka recimo praksa ili vježbe za neke ono dalje? Ono, buduće, kore. za neke njihove buduće aktivnosti, jer većina njih kaže da, im je, da se u budućnosti vide kao novinari. I sada znači... da im dajemo mogućnost da oni zapravo proizvode, nije sad toliko bitno da je to ono 100% slušano ili da to sluša 100.000 ljudi. A koliko vam je kvaliteta tu važna? Kvaliteta nam je važna, uh, zato imamo mentore koji su profesionalni novinari i koji svaku emisiju uh, poslušaju i napišu nam komentare e, i e, mi na našim sastancima e, koji se održavaju jednom tjedno otprilike na sastancima tog novinarskog tima obrađujemo tu evaluaciju i pokušavamo ih usmjeriti ili poboljšati njihov rad za sljedeći prilog nekonalje iste greške. Znači kvaliteta je se poboljšala kvaliteta u odnosu na ono recimo kad ste počeli sa svim medijskim tim vašim radom, dakle je FM radijskim emisijama i ovima na internetskom radiju i na webu. Čitajući izvještaje evaluatora, odnosno mentora emisija se u nekim segmentima poboljšala. Isto tako jako je važno koja je motivacija samih novinara, mladih novinara. Također primjećujemo da su se neki, neki, neki radovi mladih novinara poboljšali u odnosu na neke ostale, što samo znači koliko su oni motivirani da budu bolji osobno. Znači, ja ne mogu baš svakog mladog novinara koji dolazi u Centar za mlade natjerati, da svaki bud bude se bolji i bolji. Pitanje je i njegove intrinzične motivacije, koliko on zapravo motiviran da sam bude dobar. Uh, imali primjera da su neki koji su dakle, krenuli s kod vas o vašim medijskim projektima, nastavili raditi o nekim evo da tako, pravim medijima ili komercijalnim medijima, ili, dakle, javnim ili privatnim. U 2007. Mm. smo još imali dvije djevojke koje su išle na naše novinarske radionice i radili su emisiju na Radio Puli koja je išla jedan mjesečno. One su uh, započele pisati za Belten Pula Film Festivala koji izlazi onda ono, konstantno dva mjeseca u godinu feste, za vrijeme za festivala. E, također smo imali sada nedavno jednu u 2009. godini kada nam je bilo sad ove posljednje radionice koje smo organizirali. Bila nam jedna djevojka e, koja je baš došla iz komercijalnog e, medija ali je žela usvršiti svoje znanje. Procijnala je da te teme ili te radionice koje smo mi ponudili će joj pomoći za njen posao, stvarni posao koji radi. E, ona je došla, ona je bila na radiopazinu. E, je li je pomoglo? Pa ja vjerujem da je, ona dan danas ovaj radi za nas Evo neke, neke priloge koje se dešavaju po Istriju, na koje mi možda ne možemo stići, a njoj A i dalje radi na radiopazinu? Dalje radi na radiopazinu. Dakle, odlična, jedna dakle, dodatna praksa. Tako je. Ok, možda mi sad samo za kraj nešto o vašoj uh, povezanosti imati na razini Istre i šire na nacionalnoj moguće, nekoj, evropskoj? Da, ja bi se ovaj, ovdje osvrlila možda na razinu Istre. Za početak, gdje bi rekla da smo sada u desetom mjesecu pokrenuli projekt koji se naziva Vijeće Mladih histerske županije, smo nekako stvrdili da stvarno mladi na županijskoj razini međusobno uopće ne komuniciraju. Ne samo da ne komuniciraju, nego i e, vrlo slabo uspostavljaju nekakve dugoročne partnerske odnose. I, I odlučili smo pokrenuti neku koordinaciju koja će omogućiti njihovu veću komunikaciju, veću umreženost i e, neku programsku suradnju. I, i prvenstveno programsku suradnju u području razvijanja nekih standarda politike za mlade. Jer koliko god mi misli da je Istra možda naprednija od nekih drugih regija, mi smatramo da u, što se tiče politike za mlade dosta kaskamo za nekim ostalim dijelovima Hrvatske. Tako da smo pokrenuli e, projekt Vijeće mladih Istarske županije e, i to e, s ciljem umrežavanja organizacija mladih u jednu novu udrugu koja će se baš registrirati po zakonu o udrugama i e, ofornit će se nova e, udruga pod nazvom Vijeće mladih, koja će biti zapravo mreža organizacije Mladih i za mlade. E, zašto to se sve spominjem? Jer sad napokon na tom projektu nam se e, dosta razvijela i poboljšala suradnja sa ostalim udrugama Mladih i za mlade na području Istarske županije, što prije stvarno nije bio slučaj. Evo, sada konkretno surađemo sa udrugom Mladih Fobija, sa e, klubom studenta e, iz Rijeke, s kojima do sada nikada nismo radili. E, radimo sa agencijama Lokalne demokracije iz Brto Nigle, što također do sada nije bio slučaj. E, počeli smo e, komunicirati s podmocima političkih stranaka, e, s kojima također do sada nikako nismo mogli naći nekakav zajednički jezik, ali sada smo napokon svi zajedno sjeli za stol i... E, e, Fascinantno je to što smo svi bili tako različiti i dolažili smo iz začitih udruga sa različitim e, interesima, različitim potrebima, ali, ali nekako e, komunicirajući, diskutirajući otkrili smo da zapravo ovdje u Istarskoj županiji postoje neki problemi koji su zajednički svi mladima i, i, i kada kad smo definirali neki zajednički cilj kojemu bi trebali težiti postigli smo konsenzus. I zato je, nam je e, jako važan ovaj projekt i, i jako nam je važno ta komunikacija suradnjaka je među udrugama mladih i za mlade u Istriji počne se naprk nešto, nešto vješavati. Naravno, što se tiče na nacionalnom nivou, radimo e, jako puno i sa mrežom mladih Hrvatske. Zapravo je predsjednik udruge Zoom i, i predsjednik nadzornog odbora mreže, tako da e, jako puno radimo i na izradi nekakvih strateških smjernica e, za, e, za mrežu mladih Hrvatske, surađujemo i sa domaćima iz Karlovca, smo smo surođili na medijskim projektima. Radimo i sa e, PRONI iz Osijeka e, neke projekte e, vezano za edukaciju e, i, i, djelatnika infacentara za mlade. Evo danas ste u Vukovaru. Danas smo u Vukovaru, e, evo. Ima, imamo dosta razvijenih mrežu kontakta. No, ja vjerujem da ćemo ovo, naš sljedeći susret, da ćemo imati nešto više informacija o ovome vijeću mladih Istarske županije, malo kad se sve skupa to za zaofa pa to no, negdje predlažem, negdje u jesen da vidimo gdje, gdje je to došlo mm -hmm. i šta se sa tim događa. Može, Jel... slažem se, da jer mi do ljeta planiramo osnovati udrugu, pa onda do tada bi trebali imati nekakav program djelovanja. Pa ćemo onda malo, malo više ovakvih dakle. informacija možda. Dati. Ok, evo on, ti hvala. Hvala vam Sim. Poštovani slušatelji slušili ste još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3 Slušite nas i dalje u našem redovitnom terminu utorkom od 20 sati ili u live streamu na stanicamir.org želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja